Як зголоднілого лева рудого, від тіла худоби, вбитою в полі, ніяк пастухи відігнати не можуть, так не могли обидва, еанти, у зброю закуті, Гектора сина Пріама відкинуть от тіла Патрокла. Так би його й повалік, невимовною славою вкрившись, та вітронога і ріда з Олімпу до сина Пелея. Потай от Зевса та інших безсмертних Примчала із вістю, щоб готував свою зброю. Сама її Гера послала. Стала вона біля нього і промовила слово Крилате. Встань, Пелеїде, мерщій, вою усіх найстрашніший, І заступись за Патрокла. Жахливий бій через нього перед човнами палає. Бійці один одного гублять. Вої Ахейські стоять, захищаючи вбитого тіло. Вої Штроян за вітрами, Овіяний мур Іліона, Прагнуть його затягнуть. А найбільше осяйливий Гектор рветься до того. Патроклову голову хоче напалю, він настромити, від ніжної шиї її відрубавши. Отже, не гайся, вставай, посоромся лише думки, що може тіло патрокливе втіхою стати для псів іліонських. Вічна ганьба тебе жде, якщо тіло спотворено буде. Відповідь мовив тоді богосвітлий Ахіл прутконогий. Хто із безсмертних, Іріда, богине, послав тебе звістю? Відповідаючи, мовить йому вітронога Іріда. Гера послала мене сюди, Зевсова гідна дружина. Цього не знає ні високовладний Кроніт, ані інший хтось із богів, що домують на вкритому снігом Олімпі. Відповідь знову до неї промовив Ахіл прутконогий. Як я на битву піду? У Троянбо мій весь обладунок. Матінка Люба звеліла мені не рушати на битву, поки не прийде сама і очима її не побачу. Гарне озброєння має вона принести від Гефеста. Тут же не знаю, який обладунок я міг би вдягнути. Тільки один хіба щит Еанта Телемоніда. Але, гадаю, він сам, змагаючись у лавах передніх, списом січе ворогів, захищаючи тіло патрокла. Відповідаючи, мовить йому вітронога і Ріда Знаємо добре і ми, що в троян обладунок твій славний, але ж і так, підійшовши до рову, ти їм покажися, може їх острах огорне, і шал войовничий припинять вої троянські, хай трохи спочинуть синове Ахеїв від сум'яття бойового, недовгий в бою відпочинок. З цими словами геть одійшла Бистронога ірида Встав тоді Зевсові любий Ахіл. Афіна ж на дужі плечі поклала егіду, оздоблену всю торачками, оповила у богинях присвітла йому золотою хмарою голову, пломінь навкруг осяйний запаливши. Так же, як з дального острова, з самого неба сягає марво димне над містом, Щорадь обложила ворожа, б'ються вони цілий день в арейвій битві жорстокій, місто своє захищаючи, і ледве закотиться сонце, вогни палять усюди, і вгору до самого неба світло здіймається їхнє, що бачили й дальні сусіди, і на кораблях прибули рятувати от загибелі злої. Так і вахіла щола його сяйво неба сягало.